Belgrád, Rieka Április vége van, legalábbis a naptárban. A valóságban június közepe. Tudni élik, Jugoszlávia felé utazunk, és ilyenkor ahány kilométer tesz az ember délnek, annyival tavaszabb a tavasz. Fák, virágok, napsütés, csuda meleg illatokat árasztó mezők. Szóval az egész szugahőr. A földkerettség következő hét legjobb csapata köszörüli a körmeit. Először írják ki a világkupát, és ezek a csacska gyerekek azt hiszik, hogy akármelyikük is elviheti az órunk elől. Gyarmatinak ló az óra mellettem, ami nála persze alaphelyzet. Úgy kell nekünk ez a torna, mint a hátba vágás. Ha megnyerjük, az rossz, mert akkor megint mi leszünk a favoritok, és jövőre az olimpián mindenki ránk vigyáz majd. Ha elveszítjük, az is rossz, mert akkor mindenki okoskodni kezd. Hogyhogy? Ezek tavaly elvesztették a világbajnokságot, idén a világkupát. Lehet, hogy mindörökre elfelejtettek pólózni. És egyszerűen leírnak bennünket. Időnként súlyt helyezek rá, hogy ellent mondjak. Megszoktam, hogy mindig igazam van, de ilyenkor aztán legfőképpen. Hülyeség, mondom, ez a torna csak is a mi margunkra hajthatja a vizet. Ha megnyerjük, az jó, mert akkor mindenki a fejéhez kap. Hoho, -ho, ezek még mindig a világ legjobbjai és félni kezd tőlünk. Ha elveszítjük, az is jó, mert akkor a kutya sem vigyáz majd rá, és egyenesen felsomvodálunk a moszkvai dobogó tetejére. Ez az utóbbi azonban csak logikai bravúr tőlem. Gyakorlati jelentősége nincsen, mert a világkupát mindenképpen megnyerjük. Nem mond? ironizál a kapitány. Faragó nélkül? Igaz, az avantgardista goldjáros nincs velünk. A szezon ugyanis akkora csattanóval indult, hogy az egész magyar vízilabdasportnak egy teljes évig csengett a füle. Elmondom. Keresetlen szavakkal és a pőre igazság mániákos szeretetétől átmegáthatva. Vasas FTC bajnoki mérkőzés a Komjádiban. Markovics Kálmán vezeti, aki bírónak éppen olyan jó, mint a milyen játékos volt. Most viszont rászál faragóra. Okkal vagy ok nélkül a későbbiek szempontjából teljesen mindegy. Kiállítja. Egyszer, kétszer, sőt, harmadszor is. A harmadik kiállítás után a játékos, mint tudjuk, nem térhet vissza a vízbe, cserével kipontozódik. A tónó szemében kis lézerek gyulladnak. Tisztán látható, hogy nem boldog, amit meg is tudok érteni. Oda megy Markovicshoz, és őt is informálja a bánatáról. Magad is nagy játékos voltál, tehát tudnod kell. Nekem semmi szükségem arra, hogy gyengébe kellene olyan szándékos szabálytalanságokkal próbáljak élni, amelyek háromszori kiállításomat vonhatják maguk után. Ilyen körülmények között megértheted, hogy a magam részéről semmiképpen sem gutírozhatom az eljárásodat. Az eszmai mondani való legalábbis ez. Lehetséges, hogy de szavak valamivel markánsabbak. E téren nem garantálhatom az abszolút szövekűséget, mert talán még a nyomdafestég is belepirul. Markovics Kármán szó nélkül hallgatja, az arca egy fára új. Másnap fegyelmi, Faragó utamást két bajnoki mérkőzésre eltítják. Markovics is ott van, a jelenlévők állítása szerint két-három metszően gúnyos mondattal ugratja a nevegő görstől amúgy is távol álló tónót. Ebben nem hiszek, azt hiszem Markovics készakarva sose cukkolt még senkit. Csak a módora oly fensőbséges, hogy néha ökölbe szorul a bicska az ember zsebében. Fegyelmi után két kapus edzés. Vasas honvéd, Faragó a vasas játékosa. Markovics a honvéd edzője. Tónó az öltözőben készülődik, és egyszerre csak azt mondja, de teljesen nyugodt hangon, és minden látható indulat nélkül. No, aki látni akarja, hogyan pofozom meg Markovicsot. Most jöjjön velem. Pár srác egyből elkíséri. Nálunk az öreg beketobóta imádják a cirkuszt. Felmennek a lépcsőn, Tonó végig sétál a parton, szép nyugodtan odalép Markovicshoz, és állja a szavát. Egyszer. A második előtt Dömötör Zoli közéjük repülés és lefogja faragót. Tonót egy évre eltétják, aztán rögtön indul a mentő akció is. Mégis olimpiai bajnok ugyebár, meg az egyetemes magyar vízolabda érdeke. Markovics nagyszerű gesztust tesz. Ami megtörtént, megtörtént. Változtatni úgy sem lehet a dolgod. A faragó kijelenti, hogy sajnálja az esetet. Ő a maga részéről visszavonja a feljelentést, sőt, kéri a büntetés törlését. Faragó azonban nem átötélnek, bár a honipóló kórusban kérleli. Amit csináltam, csináltam, azt mondja. A büntetés jogos, szavam sincs ellene. Vállalom. Végre is valamit valamiért. De miért mondjam azt, hogy sajnálom, amikor egyáltalán nem sajnálom? Furcsa, furcsa, bizar, bizar. Okos? Tudja az ördög. Semmiképpen sem vagyok hajlandó igazságot osztani, mert nekem is kevés van. Hétpecsétes véleményem azonban, hogy pofonnal az égvilágon semmit sem lehet elintézni. Ebben pedig szakértő vagyok, mert pályafutásom során a legszerényebb számítás szerint is minimum tízezer hatalmas pofont kaptam. Igaz, hogy csak a vízben. Belgrádba úgy robbantunk be, mint az oroszlánok. Az olaszok ellen kezdtünk, és úgy vettük öt-kettőre a világbajnokot, hogy közben ledérhistóriákat meséltünk egymásnak. Az oroszlán szindróma másnap is tartott, de akkor még leginkább gyarmati gyakorolta. A második negyed végén a szovjet legények három-kettőre vezettek, és Dezső, a jó ég tudja miért, iszonyatosan begorombult a mi partunkon áldogáló kis jugoszláv játékvezetőre. Igaz, hogy többet mutogatta a zászló egyik végét, mint a másikat, de egy felvilágosult korban mint nem lehet többé kibékíthetetlen konfliktusok forrása. Azt mondják, az emberi test kétharmad részét mindenféle levek adják. Ott ültem gyarmati mellett a kispadon, és a saját fülemmel hallottam, hogy arrotyog és isterek benne ennek a kétharmad résznek minden cseppje. A kis jugoszláv játékvezető minden egyes ítéletére felpattant, és előbb a maga ismert élőnyelvét. Később a rég kihalt és azóta klasszikussá vált idiómák mindegyikén hintette válogatott fohászait. A kis jugoszláv játékvezető először rémültem, később pedig hitetlenkedve figyelte Dezső, többé-kevésbé indukolt irádáit, végül aztán szélesen elvirrodott, és nagy délszaki gesztussal rálegyintett a kapitányra. Na, ezt nem kellett volna tennie. Gyarmati Dezső átrepült a légtérem a foga úgy csikorgott, mintha kuprog nélkül tették volna rükkverszbe. A balhorgot egészen mélyről indítottam, és akkor ott termett csapógabi, hátulról duplan fogta az és így az 1979-es eszendő, második végzetes pofonja, sohasem csattant el. Tünődnöm kellett. Dömötörzoli és csapógabi. Két világklasszist center, két olimpiai bajnok, két hallhatatlan figurája a pólónak. De Zoli tíz évvel idősebb. A reflexei talán megkoptak egy picikét. neki csak az első pofon után sikerült lefogni a faragótonul. Csapónak még az első pofon előtt gyarmatit. Ami persze mégis föld. De tessék csak kiszámítani, hány ember sorsa alakul másképp, ha Csapó fogja le faragót és dömötör gyarmatit. Na, ez volt a dráma. A következő pillanatban beszállt a burleszk, mert ez a két homlok egyenesen ellentétes műfajt a pólóban egy tized másodperc sem válassza el egymástól. Odalépett a kis padhoz Mr. Mahoney, a zsűri amerikai tagja. Szép szeliden megveregette gyarmati vállát, nyugalomra intette. Be quiet! Közben pedig Lemhényi ellopta a zsűri asztaláról Mr. Mahoni mappáját. Quinni tranzisztoros csodamalom volt. Elemekkel, nyomtatott áramkörökkel működött, és mindent tudott, amit egy tranzisztoros csodamaljum csak tudhat. Eszegetett, iszogatott, bólindgatott, sétálgatott, és kívánatra eldalolta a glory glory hallelúját. Mr. Mahoney egy lépés sem tett Quinny nélkül, mert nagy az Isten állatkertje, már ami a tranzisztoros csodamalmokat illeti. Hát ezt a Quinnit lopta el Lemhinyi a feljebb körvonalazott drámai pillanatban a zsűri asztaláról. És a következő napokban kiderült, hogy a Vörös Brigádok, valamint a Kóza Becenévre hallgató Nemzetközi Bűnszövetkezet, Máli kis cserkészek gyülekezete a Pólóvilághoz képest. Quinni kézről kézre járt, naponta más ország fiai rejtették el az okugó atya szövetségesei elől. A tranzisztoros csoda nyolc napra rá a Világkupa Bankettjén Gianni de Magistris adta vissza Mr. Mahoninak. Persze ünnepélyes keretek között. Ami a magyar-szovjet mérkőzést illeti, azt négy-háromra megnyertük. A döntők döntőjét már ilyekába játszottuk az amerikaiak ellen. Mi ott álltunk egy vesztett ponttal, megint remisztünk az átok nyugatnémetekkel, ők ott álltak két vesztett ponttal. A gólarányuk viszont jobb volt, szóval ha megnyerik a meccset, övék a világkupa. Erre a mérkőzésre egy alacsony termetű hadvezér, a vízilabda Napóleonja speciális és győzhetetlen taktikát dolgozott ki. Arra építettem, hogy az amerikaiak kosaras és rögbis hagyományaik alapján számháborúnak tekintik a labdajátékokat. Az ember előnyös helyzetek kihasználására begyakoroltak 8-10 változatot, és valamennyien megtanulták a kódot. 8-a, kiátotta a cserepad, és akkor mindenki tudta, te mégy erre, én megyek arra, ő adja onnét, és te kapod eminnét. Jó, hát majd egy kicsit megkeverjük őket. Abban maradtunk, hogy hátrányban nem területet védünk, hanem az öt játékosunk szorosan rááll a kapóhoz legközelebb helyezkedő öt amerikaira. A legutolsó jobb oldalát viszont hagyjuk magára, csináljon, amit akar. A többi kész mulatság volt. A 8A, 9B most semmit sem ért. Nem mehetett egyik erre, másik arra, harmadik abarra, arra, mert nem engedtük őket. Egyik kivételével valamennyit keményen megmarkoláztuk. Szerencsétlen jobb jobboldali megkapta a labdát, aztán csak bambán nézelődött. Mi van? Miért nem mélyte erre? Ő meg arra, ha egyszer hadd Aztán adott egy rossz paszt, amit megszereztünk, és sátáni kacajok közepette húztuk el az időt, amíg kiegészült a rablóbanda. Közben időnként megléptünk, és udára illa lehetetlen szögből három akkora gót lőtt, mint ideriek a. A vízilabda a világ legegyszerűbb játéka legalábbis addig, amíg győz az ember. A világkupát tehát megnyertük. Mint hogy pedig zitzet, ma is szívesen hagyok ki, hazafelé gyarmati fülébe suktam az év legpémaszabb mondatát. Most képzeld el, mi van, ha még faragó is játszhat.